Гуд цей свірця обминає з боязнью, бо то є поганське, а не християнське. Це ж помислив сатана, як відвернути паству від костьолу. Бісів зібрав, у людей їх поперемінював, ідуть вони у зборі великому, і всі б'ють у бубни, корам публіко. Податю їх, податю, многократною. Піпу дзвін, гадядько вклепало. «Сова нічна!» «Граєте, потішники!» Посипалися викрики з юрби, та вже померкло веселіє, бо хоч і відтіснили дебелі парубки монаха. Та прийшов він сюди не сам. Протиснувся до скоморохів екзактор, зажадав податку від ватажка. Гусляр зміряв з темним поглядом. «Платили ми, мості пане!» У твої руки на цьому ж місці давали щорічну подать у двадцять грошів, коли нас покликав жонца Луцького замку вітати королівській княжі-кортежі, що перед Різдвом котилися сюди з вільна, Кракова і Мальбурка. А чи, може, пам'ять тобі відібрало? Захвальні пісні виплатили, але й згрібали від ясновельможних жменями. «За сатанинські же, які блуд сіють і честь дияволу віддають, окремо і подвійну дати мусиш», – підспівував екзактор у тон домініканцеві, що стояв поруч і теж чекав на мзду. «Вороння погане, насмали не прилетіли! Та пропадіть ви пропадом!» – почувся розгніваний дівочий голос. «Та сама красуня...» які співали з коморохи за небесні очі і усміх малиновий, розстебнула білий кожушок, витягнула з вишитого пацьорками пуляреса, що висів через шию на червоній воліці, дукат кинула в простягнуту руку екзакторові, і подив пішов по народу. Мусила ж ця дівчина бути багачкою, коли так щедро віддала монету за яку в купельській ядці могла собі купити аж десять пар найкращих сап'янців. «Не треба нам, милостині крали!» – побагровів гусляр і сягнув у кишеню кафтана. «Забери, дівчину, свої гроші у пана екзактора. Ми не жебраки, що онде руки простягають, і гостець свій, і паршу, і язви мальовані на показ у мороз виставили. Ми – чесна братія!» «Лицарська вдача в тебе, гусляре», – відказала дівчина. «Але ж не милостиня це, а плата за твою пісню». «Спасибі, дівонько, тоді скажи, а ми ще заграємо тобі веселої. Звідки ти і хто така?» «Горися я», – мовила вже. «А батько мій, Івашко зругатина, господар на замку у Волеську». Дівчина якусь мить невідривно дивилася на парубка, а потім зникла в натовпі. Майдан вирував. Купці заспокоїлись, пообрішники цього разу не шнирили поміж ядками. І далі провадили гендель. Натовп, що зібрався на видовище, танув. З коморохи більше не грали. Ватажок гусляр, забувши про побратимю, блукав очима, помитушливій юрбі, шукаючи, чи не промайне, де гаряча хустина з довгими тороками по білому кожушку. Зір його потьмянів, коли побачив, як дівчина, оминаючи вузький глушець, що обмивав мур, подалася до боярського стану. І важко зругатина, господар на замку Волеську, проказав, гірко посміхнувшись. «Вкуси собі, палець, Арсене, не вхопи шилом патоки. «Ех, братіє, братіє, порвалось на мені шматіє, як не імете віри, подивіться на діри!» Він задер поле зеленого кавтана і повернувся до скоморохів. Ті ще не ховали інструментів, бо гурт не зовсім розстав, можна було продовжувати веселіє. агу гую! Похопився Арсен, побачивши неподалік сухорлявого чоловіка з шпакуватою короткою бородою і в Оксамитовій ярмулці, що був схожий на пілігрима або дедаскала. Вую, не молоді вже єсте, то мали б знати, коли той і важко опинився в Олеську, бо колись старостував там варшавський хорунжий Павло Зродзанова, Мазовчино-Каянний який собаками цькував нас від замку аж до Гавареччини, де ми в гончарів напилися і горшки побили. «А, знаю, знаю», – відказав чоловік. І важку ласку в Ягайла заслужив ще під Грюнвальдом, за що став боярином земельним, королівським ленником на Рогатинщині. А потім довітов та перейшов, і той його старостою Олеського замку поставив. Чоловік оглянувся Серед людей Які ще не розійшлися Не видно було ні шляхтичів Ні королівських рицарів Стояли тільки селяни І міщани і важко, Здольний лицар І кажуть він серед тих бояр Які за Та тільки А що? А що? Почулося з гурту Свидригайло Князь справедливий він за Галицьку Русь православну? Усі за Русь православну, примружив очі чоловік, усі, щоб більший кусень собі відшабатувати. Токмо ми, русини, ще не знаємо, з якого боку підступитися до тієї Галицької Русі. Туроподібна в'їзна вежа з подвійною брамою – Гостроверхи владича Істирова над південним урвищем поєдналися між собою товстостінним муром і заборолами, заховавши від людського і ворожого ока правительське ядро волині з готичним червоним палацом великого литовського князя посередині замкового двору, з собором, резиденцією луцького єпископа, каплицею і сторожовими. Ізбами. Міцну фортецю збудував колись на стрімкому березі стиру для себе і для майбутніх нащадків Гедеміна останній галицько-волинський князь Любарт, зрусинілий Литвин Її можна взяти хіба що голодом або безводдям До замку Зусібіч тулиться багатолюдний Луцьк відгороджений одляцького боку непрохідними багнами над стиром і сапалаївкою. Вийти з нього безмостовою дорогою можна тільки трактом, що йде від владичої вежі на Литву. Великий князь Литворусі Вітовт Кейстутович резидує в Червоному палаці, звідки веде підземний хід попід владачу вежу аж до гнідавий. До княжих хоромів сходяться в години година урочистості і бенкети європейські монархи, які з'їхалися до Луцька на Конгрес. А Волинь натужується і стогне, а дорогами щодня тягнуться санні валки,